Учителя Петър Дънов доно. Поради радостта. Жена, кога ражда на скръп е, защото е дошъл часът ти? А кога роди детето, не помни вече тъгата си, поради радостта, че се е родил човек на света. От Йоанна, 16 глава, 21 стих Това е един от обикновените стихове. Стихове, от които всички жени се страхуват. И понеже се страхуват, често искат мъже да станат. Също и синът, когато иска бащата да му плаща, той се поставя в положението на слугата и казва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 отишла в Ню йорк Но се случило така, че парите и свършили. И един нейн познат и изпратил превод до Нью-Йоркската банка. Директорът на банката я е попитал, с какво ще удостовери своята самоличност. Тя нямала друг документ, освен своя глас и започнала да пее. Що ме чу, Директорът веднага дал разпореждане да я отпуснат преведената сума. Когато отиде на небето, човек трябва да занесе своята божествена мисъл. 8 октомври 1916 година София